ceramah Ustaz Alwi halih terus di Masjid Jamek Malang minta agar dileburnya dosanya oleh Allah Subhanahu wa Allah berfirman dijawab oleh Allah Allahu taala tabarak wa taala Azna ambi damba fa alima anna lahu rabban yasdu nuba jami'an dia akan berlumbi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala telah berdosa hamba dengan suatu dosa. Lalu ia tahu bahawa dia membiat Tuhan yang melaporkan dosa-dosa kesemuanya dan yang menuntut dosa. Jadi. Kalau orang berkisah lalu menyadari dirinya kata? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang demikian tadi Dipujinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijawabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau saya demikian jelas Akan diberi maafirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian orang itu mengulangi lagi Berkisah lagi Sumpah ada kemudian kembali lagi. faazlada lalu percut, fakal ayat itu filli zamdi. Jom saksi kami, cursa ya berkata lagi ya Allah. wahulakulah cursa kumtuqasi. Jawablah ke oleh Allah Subhanahu wa Taala, fakal Allah tabaraka wa taala ta abdi aznada zamdi. Fahalima annalahu rabtan yasul zamba layak hulubil zambi firman Allah Taala: telah terkesa hambaku lalu dia tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang melapur semua dosa dan menuntut semua dosa nah, jadi orang yang diberikan tadi tetap dipuji oleh Allah karena dia menyadari dirinya Jadinya maafira, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dosa lagi orang itu, umma ada fazraba, lalu kembali lagi, berdos lagi, setelah terjemus kerana dosa lagi, ya semua uh, istighfar lagi, fakarai Rabbil Fildzi, ya Allah, zuburah dosa itu untuk adik. Didakap oleh Allah Subhanahu wa taala, azaba ham fi dhanban fa alima annahu rabban yaqul dhanba wa yaqulu bil dhanbi. Hambaku terkelsa. Lalu dia tau, pawadiama dia susah. Malapur segala dosa dan menuntut semua dosa. Rafatuliyabdi sungguh aku Allah telah melapork dosa untuk hamba ini. Ini diterima oleh Allah Subhanahu Wataala hingga tulisannya ayat al-Ma'sah tidaklah berbuat sekehendak. Nah, Di sini jaminan yang baik dari Allah Subhanahu Wataala, tapi orang itu jangan sengaja menjalankan dosa. Kalau orang sengaja melanggar dosa, ini namanya jarak. Setiap orang harus menjadikannya jangan sampai kena dosa. Tapi toh namanya manusia kadang-kadang dikalahkan oleh hawa nafsu, kadang-kadang tertikat oleh setan, kadang-kadang terjebak oleh dunia sehingga dia terjerus ke dalam dosa. Nah, setelah kita, dia terjerus ke dalam dosa, sadar bahwa dia itu dosa, Lalu cepat-cepat minta maaf kepada Allah Taala cepat-cepat dia berbopat kepada Allah cepat-cepat dia istirfar kepada Allah Subhanahu diterimanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka itu kita kaum muslim dan muslimat jangan sekali-kali kita menuju kepada dosa jangan sekali-kali kita sengaja berdosa tapi ada kawannya karena dikalahkan oleh hewan itu, dikalahkan oleh setan, dikalahkan oleh pengaruh dunia, tersumbat kebelakang dosa. Kerana begitu segera saja kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala, segera eh, bersesuaian kepada Allah Subhanahu Wataala dan minta silapannya dosanya oleh Allah Subhanahu Wataala diterima oleh Allah. Walau pasal berulang kali begitu. Nah, ini dari ke Allah Subhanahu Wataala. Maka kita harus memperbanyak istighfar dan kalau betul-betul kita memerjuah, ya harus melipat bagi malam setia seperti bagaimana sudah pernahkan malam kemusyrikan. Jadi kita harus memperbanyak istighfar. Maka tiga pokok ini jangan kita tinggalkan. Kita harus memperbanyak kalimat tauhid untuk memperkuat dan untuk membarui iman-iman kita yaitu kalimat laa ilaaha illallah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah itu iman kamu? Perbaikilah iman-iman. Sebab iman ini ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada terus meningkat sampai tinggi, ada kalanya tetap, ada kalanya merosot-merosot-merosot, ada kalanya sampai hilang." Nah, ini khawatirkan. Maka kata Nabi lah imanmu. Para sahabat bertanya kaya fadu janjidu imana, ya Rasulullah? Bagaimana kita membarui iman-iman kita? Kala akhiru min kawri la ilaha illallah. Bersanyaklah membaca la ilaha illallah. Baik nah, hati lulus ikhlas jauh dari pikiran, akal pikiran dan Namun sekalian Membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah Perbanyak Ria apa senyum Anggap kalau orang umat tidak Ada waktunya Atau bagaimana Setiap hari Jangan kurang dari seratus kali Kalimat La ilaha illallah Walaupun dengan jalan Walaupun dengan berkaring Walaupun dengan jatuh Ya man waku'udan wa ala Sudut bayaman tertiri waku dan tutu alat tulis dan maklumat berparit atau jalan maklumat dan kendala hey dan sebagainya po dikerjakan oleh saya. Saya memang belajar dari ahli ahli ini dan saya sok panda. Kita perbanyak apabila zaman makin lama makin lama makin banyak tantangan terhadap Islam dan hal-hal yang merosakkan iman. Jadi kita harus membarui iman kita. Kenapa? Mempercayai ilah ilah ilah. Artinya, jika ada Tuhan meningkat, Allah s.a.w. Ta'ala Allah s.a.w. Iman s.a.w. Kedua harus kita mempunyai esayfar. Jadi kita harus mempunyai esayfar. Karena Nabi Muhammad s.a.w. Walaupun itu pasti tidak memiliki dosa, Nabi Kristus tetapi setiap hari setiap-tetapi sifar pada Allah seratus kali Innila sasulyatul yaw wa'atul ilayni atamar seratus kali Ada hal yang lain, aksarami sasuinya maru Lebih lebat dikubungkani ada hadis seratus kali Jadi kita setidak-tidaknya setiap hari membaca Astaghfirullah al-azim wa'atul bu'ilayni Setidak-tidaknya astaghfirullah al-azim wa'atul bu'ilayni Ya kita seratus Nah, tentang maknai asal agar Al Aziz, arca saya minta pelajaran, bisa maksiro itu pengapa, arca pelajaran, bisa. Jadi maksiro ini dimaknai lah, kecil apa maknai jawabnya tengah, tengah pula. Jadi maksiro, arca pelajaran, bisa. Jadi kan ya Allah lepas bisa, lepas bisa, lepas b. Kerana membiarkan sesuatu yang hilang dari tahu, maka perjumpaan yang seperti itu. Ekor saya. Kita juga harusnya mempunyai peraturan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hassan, ada oleh Allah Ya Allah di mana kamu? Kalau kita percaya pada Nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan ruhani kita dengan ruhani Nabi Muhammad SAW dan jamin syafat dan sebeginya. Karena Anggilan sada, إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّيَ مَا الْقِيَامَةِ مَنْزِيلًا أَقْثَرْكُمْ عَلَيْيَا صَلَةً Besuk hari kiamat, orang paling dekat pada Nabi Muhammad SAW, orang yang memperbanyak salat. Nah, kalau tidak, ini paling sedikit, setiap hari seratus. Pokok seratusan. Jadi Nabi Muhammad SAW, jadi empat dan jadi seratus, kalau tidak empat ratus, bila nak tu, betul. Aduh, jadi kalik tok pankanya di samping lain-lain, banyak. Ya, Mungkin macam ni, tapi ini adalah tok memperkuat memperkuatkan, mempersuas, dan menguatkan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. dan akan mendapatkan jadilah tapak dan titik tempat. sampai pada suatu kali, di satu daerah di mesin itu kering, tidak ada hujan. Kering itu tidak ada hujan, banyak tanah mati, banyak tanah mati, orang kasuh kan tidak ada hujan. Sekiranya di tempat ini tidak ada, tempat saya hanya umur satu, hanya sebuah sini. Sudah kering, ribut orang. Sudah begitu keadaan panik orang-orang, ada orang perempuan keluar, kalau kita kan ke sumur tangung menjenguk ke sumur itu dia melihat air sungai melu jai sumur. Melihat, ke sumur itu dia melihat menjenguk ke sumur tadi lalu jembur ke sumur kekuatan airnya kuat oh ada kuat paham tak anda ada orang bau baini purba sakti ada karom ada ilmu makrifat nama Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Duluni Al-Iman, Al ulama zuli besar dan termasuk awliya Allah. Jadi cerita ini dia betul, apa betul ini, betul ini. Betul, banyak iman dan dua perempuan yang di sana. Dia cek betul itu Amal apa sambil ini? Istri sambil kau menjabat karoma ke sini, amal apa? Bagaimana biasa, Jaksinya, tidak mungkin. Semua orang amal biasa. Jawabannya, saya, di samping amal-amal isyak takwa sehingga sekali men per tanya selawat bagi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahazir ni salah. ini ulama besar, mulsa ajak ya Allah, jangan betul gini. Ajak si sahabat. Sarukah selawat pada nabi Muhammad Kita ulang. Amal gawasti khawat ya Allah. Nah, Al Istikharah istikhara minta kepada Allah supaya kita gampang membuat kitab selawat. Kalau pada Allah jam bangai. Akhirnya membuat kita Jala'il ilmu khairat. Apabila turun usum jalan khairat, kenapa kita tidak kadang-kadang kita tidak katakan? Iya, hah? Kujang, lah itu. Jadi jalan khairat itu istilah semua sehari. Hari senyap kesian, hari asrama, waktu kemis. Itu namanya Jala'il ilmu khairan. Di masjid sana banyak wakafan kita begini, ibad, di masjid-masjid banyak wakafan. Jadi ini kalau adalah salak-salak bandaging. Kita tidak setidaknya ikut. Ya walaupun tidak setiap hari, tidak setiap bulan, walaupun setahun sekali pada jalan al-khairan. Jadi nah, saya setahun, ya seumur sekali. Aku tahu. <laughs> Jangan sama sekali, tidak kenal sama sekali. Setengah salak itu dipanggil oleh Allah Tuhan. Allah Tuhan. الله تعالى برثلما ان على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وصلنوا تسلينه نادي كده امترطنب دي صعن يا رايحة ده مطر احسنه احسنه احسنه احسنه وده احسنه احسنه احسنه وعن ابي هنبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Walla di nafsi dia nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam Demi Allah yang mengwasihi, nabi Muhammad kerengkak bersumpah dengan menyebut kalimat ini. Walla di nafsi dia ini, katakan -kata menyebut walla nafsi Muhammad dia ini, ajat Allah dia ini. Lepas itu berkena sifat-sifat lain. Jangan bersumpah, jangan tidak bersumpah, iya. Nampak sumpah? Wan Nabi. Sumpah Wan Nabi. Tidak boleh. Marah-marah ikati. Tidak boleh. Banya, ini berapa harganya? Ini 200. Ya, Dikawal 50 rupiah. Ini kulaknya saja 100. Terus bersumpah bayar masjid. Terus bayar masjid. Bagaimana? Tidak boleh. Ada sumpah di bersumpah. Sumpah ya? Sumpah ya? Bagaimana? Wah ini karena sahabat orang main-main sumpah. Dan calon sahabat tak keliru. Sumpah-sumpah. sumpah sumpah Suyuti Dahlan, Retaman Reproduksi, Ceramah di Masjid Jamek Malang. Penting tak? Aduh, ini kita penting untuk pahlawan pantai memilih pemimpin. Kalau pemimpin kita tu tak kena, ya abis kita tu katut. Si ah anak boy itu gus. Makanya pemimpinnya ini belang awak malah katut katut belang kita Yau mana ya ulkul wainasin di imamih. Saman udhya kita bau udhya ini. Barang siapa yang pada saat itu diberi apa menerima kitabnya. Katar buku amalnya. Dia akan tangan kanan. Maka berarti dia termasuk orang yang lulus. Jadi ibarat mahasiswa begitu begitu melihat tapan pengumuman, nomornya tercantum di sana. Nah. Jadi darah-darah biasanya, ya biasanya juga juga ada sistem penaruh apa di sana. Nah. Nah. Jadi ada sistem penerimaan mahasiswa baru. Cuma bagiannya kalau di dunia tidak bisa dijual. Gitu. Biasanya, kalau di dunia kan bisa. Otaknya berian, tidak bisa bayar uang gedung, tidak bisa masuk. Masih orang jumbo lembel, tidak bayar petang kita, tidak masuk. Maaf ini yang saya perasaan, perguruan di luar negeri yang saya Perguruan di luar negeri. Tapi kalau di sana, tidak di Di samping sejarah berangkat ke kubur itu tidak membawa uang, malaikat tidak mau disuap. Ya, dok. Makanya sejarah membaca surat kabar apa saja, majalah apa saja, tidak pernah mendengar malaikat-malaikat -malaik diadili. Pernah? Tidak <tuh> ada. Enggak ada. Tapi kalau sedang membaca surat kapal, kalau ada berita itu, Bukas Bukati Jember mulai diperiksa, ada itu. Ada apa tak ada? Ya ada, enggak tahu apa itu orang dia di simponi aja. ada apa-apa ekor ya, Kalau ya. <gali> kita membaca surat kapal, kalau tepul yang bermutin itu ada. Bukas Bukati Jember diadili. Bukas Bukati Jember diadili. Cuma kalau diadili, hidungnya ini masih enak. Ya. Seperti Pak, Bapak. Pekas jolok kaltin yang menggelapkan uang bermiliat-miliat lupiah ini Dia bisa merayakan hari ulang tahunnya di penjara Hehehehe Eh Nabi Admi dia berulang tahun Tahu-tahu, bergerak di petang air di malaikat Hehehehe Bergerak di petang air, bergerak di dajar Nah ini sejarah ya Ya mana da'u ku la'u nasim imam in saman lupiah kita da'u Bau lah, kalau terlalu nak kita tahu. Walau geramuna mereka diberi kesempatan untuk membaca catatan-catatan amalnya dan di sana tidak akan dianiaya sedikit pun, tidak akan dikurangi. Jadi nah, catatannya tidak ada kurangnya sama kali. Segala jamaah sepuluh kali, catatannya sepuluh ya kali. Nah, di sepuluh kali ya sepuluh kali, jadi jangan sedikit saja. Ya? Mula diri tengah Artu yang nilainya? Artu yang nilainya? Artu yang nilainya? 6. Soalnya seko kaya di ngantur barat. Ibu nilainya? Mana sih nilainya? Papak. Seko nak ilu mulih berkandang. <tuk> ini apa? Ya, hubungan sama tetangga, nilainya berapa? 7 atau 8. Hubungan sama istri, berapa nilainya? Itu semua saja saya tanya. Ya. Jadi pelajaran hubungan sama keluarga. Jelak, wah ini video, bukan kejap sah. Ini kalau dia kejap pun Pak Pati, baru bapa tak anggap dia mungkin ketua ketua andaik. Kalau ini marah tua Walau itu kamu Pak akan dikurangi. Karena kita nak awal nak menang ini ya. Ini jawab, oh ini kalau kau mau tahu muka siapa? Siapa dia? Tidak di Kebenaran. Jadi orang itu mata lahiriahnya tidak bisa, tetapi mata hatinya yang bisa. Ya ini bisa, ya. memang hati ini yang paling penting. Jadi sebenarnya istilah pembangunan manusia seutuhnya ini ya, harus lebih banyak di kepada masalah satin, hatinya atau rohania. Ini bukan berarti kita lalu harus mengabaikan sisi matriai, bukannya tetapi mental spiritual ini harus membuat mendapatkan prioritas yang tinggi, jadi harus diprioritaskan. Istilah pembangunan harus biasa utamanya, pembangunan jiwa ini harus mendapatkan prioritas ya. dalam laku kebangsaan diutamakan bangunlah jiwanya, bangunlah teganya. Memang hati, karena kalau kita jatuh barangkali kuatnya terlontar kata-kata yang menyinggung perasaan moral, kita selalu mengatakan. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di berkenan di hati. Tidak ada orang berkata barang kali ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Tidak ada itu berkenan di hati, maka dengan segala kerendahan hati. Dah ada dengan segala kerendahan hati. kadang ada tutur kata sikap tindakan di yang kurang berkenan di hati, maka dengan segala kerendahan hati. Ini hati yang lewat. Habis ini dikatakan semangka nafiyah bi'akna salatil ahirah bi'akna. Dari ayat ini ada dua pelajaran yang kita bisa, bisa ambil. Yang pertama, nasib setara di akhirat itu bisa ditentukan dan harus ditentukan ketika dia masuk itu di dunia. Jadi tidak ya. benar kalau ada mengatakan ah. Akuh itu kan musang dewi, tuan. Kenapa ini dia dewi? itu akuh lagi tu kita tu kan ketika kita masih di bebi, dunia. Hadir ayat al-Quran ya, memangkan Nabi Adam, wahai bilah Nabi Adam, Dalam bahasa Arabnya, alul ma'ruf itu nya dan alul ma'roof bilah Nabi. Orang yang ahli ketelapan di dunia, insyaallah akan menjadi alih kebaikan di nah, akhera. Jadi kalau ada orang yang mempunyai semboyan, akh, akhera itu menghidupan desa, itu menghidupan penting, Nah, kalau begitu orang kalau kalaupun anak dari satu ditolakkan, bukan di anak-anak tanah. Jadi kalau punya anak, walaupun usianya juga, usia tanah-anak tanah, tidak tanah -tanah, usah bicara sama tanah-tanah itu eh, kalau sudah ditolak anak. Tu, kalau saya di sekolah, saya di sekolah. Saya tidak menyenangkan saya. Mahasiswa, ya, boh kan agaknya udara. No. Kokonya atut tadi. Suruhnya atut, lah. jadi mahasiswa. Ya, Pak. Kalau mau doktor mahasiswa, harus tidak boh pada koti, tak ada apa-apa, Harus ada apa-apa, harus ada apa-apa. Itu pasti ijasa. Asyik, harus ada apa